5. Amikor hazaérek, egy újabb cetli vár az ajtóm alatt. Mindössze ennyivel? Megcsináltuk. Ezt a kézírást már felismerem. Oliver hagyta az üzenetet. El sem hiszem, hogy Bó elfogadta az ajánlatot. Örömömben ökölbe szorítom a kezem, és ugrom egy nagyot a lakás közepén. Mivel egyre jobban kell vigyáznom, mikor, hol és mit mondok, ezért a gardrób falából kihalászom a mobilomat és elmegyek sétálni. Félek, hogy a lakásomat is bepoloskázták. Amikor már az utcán járok, tárcsázom Oliver-t. Ez komoly? – kérdezem izgatottan. – Azt mondta, mindenről beszámol és hajlandó tanúskodni is – erősíti meg Oliver. – Cserébe megkapja a mentességet és egy új életet. – Basszus, ezt nem hiszem el. – Alig bírom megfékezni az izgatottságomat. – És mikor? – Egy hetet beszéltünk meg, addigra össze kell szednie minden információt. Azt mondja, nagyjából akkor lesz egy fontos találkozója, ahol lecsaphatunk rájuk. – Egy hét? – Hirtelen csalódottság fog el. Az nagyon kevés időnek tűnik, főleg az én szempontomból. Igazán még bele sem gondoltam, hogy ha ból lesz a koronatanú, akkor gyakorlatilag rám nincs is szükségük. Vajon egyszerűen csak kivonnak? Nem megyek dolgozni, eltűnök, felszívódom? Igen, ennél több időt nem merünk kockáztatni, magyarázza Oliver. Ráadásul azt mondta, hogy egy elég nagy üzlet van készülőben, ezért a másik oldalt is elkaphatjuk. Jól hangzik, mondom, de egyáltalán nem gondolom így. Ha az akció sikeres is lesz, az nem az én érdemem. Gyakorlatilag semmi közöm nem lesz hozzá. Minden rendben? kérdezi Oliver. Talán neki is feltűnt, hogy valami aggaszt. Persze, csak nagyon fáradt vagyok, győzködöm. Akkor most egy hétre megszakítjuk a kapcsolatot? Az lenne a legbiztonságosabb. De utána együtt ünneplünk. Mit szólsz hozzá? Vegyes érzések kavarognak bennem. Nagyon örülnék egy sikeres beépülésnek. És végül is én voltam az, aki bóhoz vezette a csapatot. Mégis úgy érzem, ennél sokkal többet is kihozhatnánk ebből a helyzetből. Megbeszéltük? Mosolyt erőltetek az arcomra, hát ha a hangom is vidámabbnak tűnik tőle. Szerencsére Oliver nem kérdezősködik tovább. Egy rövid elköszönés után bontja is a vonalat. Neki ez egy hatalmas lehetőség. Egy igazán hírhet motoros bandát számolhat fel, amivel beírhatja a nevét az FBI és a DJi történetébe. De ki fog emlékezni rám? Ki fogja tudni, hogy én voltam a kulcs szereplő? Tudom, nem erről kellene szólnia az egésznek. Mégis azt érzem, nem becsülik meg igazán az én munkámat. Azért kezdtem bele ebbe az akcióba, hogy tisztára mossam a nevem, és bebizonyítsam, van helyem a legjobb ügynökök között. Ehelyett csak statisztaként bugdácsolok egy olyan produkcióban, ahol engem illetne a főszerep. Már harmadik napja húzom meg magam a pult mögött. Dolgozom egy szó nélkül, és igyekszem nem Logan szem elé kerülni. Rendesen kihúztam nála a gyufát, és amíg nem csillapodnak a kedélyek, inkább nem ráncigálom tovább az oroszlán bajszát. Emellett viszont mindig bón tartom a szemem. Egy kicsit izgágább, mint szokott lenni, de ugyanúgy végzi a dolgát. Még három napig kell kibírnia ebben a közegben, és utána szabad lesz. Nem parancsolgat majd neki senki. Azt csinál, amit csak akar. Persze az FBI jóváhagyásával. Éppen a poharakat rendezem a helyükre, amikor kinyílik az utca fronti ajtó. Ritkán szoktak rajta bejönni, ezért felkapom a fejem. Egy sötét hajú középkorú nő lép be a házba. Farmer Jacket és rövidnadrágot visel, valamint jóval szolidabb sminket, mint az itt megforduló lányok szoktak. Nagyon kiríja a többi vendég közül, ezért rögtön a pult végébe sietek. Segíthetek? kérdezem, hát ha csak eltévedt. Ronit keresem, visszajött már? Ezek szerint jó helyen jár. Még nem. Megvárod, vagy adjak át egy üzenetet neki? A nő alaposan végigmér, de sokkal kedvesebb arckifejezéssel, mint ahogy a fiúk szoktak. Inkább csak vizsgálgat, mint sem ítélkezne. Te vagy Mia, igaz? kérdezi végül. Igen, és te? Quinn nyújtja a kezét. Örülök, hogy végre személyesen is megismerhetlek. Kezet fogunk, azonban bennem nagyon sok kérdés merül fel. Ne haragudj, de én még nem hallottam rólad, ismerembe. Semmi gond, annyit fogunk találkozni, hogy még rám is unsz. Nevet fel. Rani egyébként nem a szavak embere. Évek óta ismerem, de az itten is rácokon kívül nem hiszem, hogy bárki is tudna rólam. Az biztos, hogy nem szeret sokat beszélni, forgatom a szemem. Pont ezt tetszett meg benne. Nem fecsek sokat, és feleslegesen, csak azt mondja ki, ami igazán fontos a számára. És az, hogy rólad beszélt, elég nagy dologám. Kihúzom magam. És mit mondott rólam? Csak annyit, hogy elég hirtelen kerültél be a körbe. Úgyhogy ha szeretnél valakivel beszélgetni az itteni dolgokról, akkor keresd meg nyugodtan. Magához húz egy szalvétát és felírja a telefonszámát. Tudom, hogy nőként elég magányos lehet itt az élet. Nem könnyű érvényesülni ennyi férfi között, akik szeretik néha elfelejteni, hogy hol a helyük. Ha bármi gondod adódik velük, csak hívj és én majd helyre teszem őket. Rámka csint, amitől megnyugszom. Jó érzés, ha valakire számíthatok. Nyilván nem fogom elárulni magam, de ha veszélyben érzem magam, talán ő segíthet. Köszi, mutatom fel a szalvétát. Ezek szerint te már régóta a csapattagja vagy. Én már tizenöt éve, sóhajtja. Egy mocskos kis étteremben dolgoztam, ahol az összes kollégám segfej volt. Roni törzs vendég volt nálunk, de csak akkor járt be, amikor én is dolgoztam. Nagyon megkedveltük egymást, és egy nap, amikor elsírtam neki, mennyire elegem van az életemből, a kezét nyújtotta felém, Felültetett a motorjára, és meg sem álltunk a klubházig. Maga eléréved, elmerülve az emlékekben. Fiatalok voltunk és bohók. Egy hétig ki sem jöttünk a hátsó szobából. Majd felajánlotta, hogy költözzek hozzá. A fiúk befogadtak, maguk közé vettek. Azóta pedig igaz, hogy kisé lecserélődött a társaság, de anyjuk helyett anyjuk vagyok. majd Vagy legalábbis a dögös nagynéni. Nagyot mosolygok rajta. Igazán élettel teli nőnek tűnik, jó lesik hallgatni. Bár rondból nehezen nézem ki a hős szerelmes lovagot, de talán régebben más volt. Az idő és az események megváltoztatták őt is. Örülök, hogy nem vagyok egyedül, vallom be. Nagyon nehéz itt nőként. Akkor majd többször benézek, hogy ne érezd magad egyedül. Nyílik a hátsó ajtó, mire mindketten oda nézünk. Logan közeledik felénk, és mire a pulthoz ér széles mosoly terül el az arcán. Még sosem láttam ilyennek. Queen! üdvözli a vendégünket, majd megöleli. Logan, olyan jó téged látni! Merre jártál? Rég láttunk. Iszol valamit? Nem iszom, köszönöm, még mennem kell intézkedni. Most is épp hogy csak be tudtam ugrani, de megígértem miának, hogy többször betérek majd, mert úgy tűnik, nem bántok vele túl jól. Na basszus, Logan tekintete szinte lyukat tudna égetni a falba, amikor felén fordítja a fejét. Én nem ezt mondtam, csak próbálok magyarázkodni, de szerencsére Quinn közbe szól. Nyugi, csak vicceltem, legyint. Nézd meg, szegény lányra most is a frászt hoztad. Lehetnél hozzá kedvesebb. Logan hirtelen azt sem tudja, hova nézzen és mit csináljon. Még én is egy kicsit zavarban vagyok, mert a kapcsolatunk igencsak rabszódikus. Néha olyan jókat beszélgettünk, de máskor látom rajta, hogy csak púp vagyok a hátán. Végül Logan visszafordul Quinn felé. Úgy bánok vele, ahogy megérdemli. Most mennem kell. Mondd meg Ronnak, hogy délután a szokásos helyen találkozunk. Ezzel Logan tovább is áll. A szívem össze kalimpál, de Quinn teljesen nyugodtan fordul felém. Drágám, ne hagyd, hogy megfélemlítsen téged, mondja a nézve. Ha összegörnyedve, fület, farkat behúzva sétálgatsz itt, célpontá válsz. Igenis, húzd ki magad, és követed meg a téged illető tiszteletet, mert azt sosem adják ingyen. Igaza van. A munkában sem futamodtam meg, és ki is érdemeltem a helyemet. Itt is hasonlóképpen kell tennem. Végre valaki mellettem áll és segít, nem pedig lenéz azért, mert csak egy pultos vagyok. Amikor Ron megérkezik, Quinn figyelme ráterelődik. Ezért én visszasétálok a poharakhoz. A fejemből azonban nem tudom kiverni ezeket a szavakat. Ki kell harcolnom a tiszteletüket. Jobban be kell vonnom magam az életükbe. Mert hiába vagyok itt már egy ideje, még mindig kívülállóként kezelnek. Én csak egy lány vagyok, aki a piát méri. De ennél sokkal többre vagyok hivatott. Quinn kiharcolta a szerepét, és mindenki tiszteli őt nőként. Egy férfiak uralt a világban. De neki ott volt trón. Rajta keresztül könnyebben bejutott a csapatba. Nekem viszont. Ösztönösen logenirodája felé pillantok. Mi lenne, ha... Á, ez hülyeség. Vannak napok, amikor úgy érzem, egész megkedveltem. De még így is, ennél borzasztóbb tervet ki sem találhatnék. Egyrészt azért, mert nős. Másrészt pedig nem az ágyban akarom előrébb tornászni magam. Ha így lenne, már korábban felvállaltam volna a kapcsolatomat Oliverrel mert könnyebben kaptam volna megbízást rajta keresztül. Most sem tehetem meg ezt. Velesem, sem, logennel sem és magammal sem. Főleg magammal nem. A férfiak évszázadokon keresztül építették fel azt a hiedelmet, hogy a nők csak a testükkel tudnak érvényesülni. És most a 21. században próbáljuk megdönteni ezt a baromságot. Nem állhatok be a sorba, amikor azt akarom, hogy a személyiségemért, a tehetségemért tüntessenek ki. Enélkül kell megoldanom mindent. Nehéz lesz, de meg fogom próbálni. Amikor meghallom, hogy Logan magához hívja a bót, a gondolataim visszalántanak a jelenbe. Amíg Logan a pultot támasztja, bó idegesen lép elé. Én csak a poharak mögötti falon lévő tükörből figyelem az eseményeket, nehogy lebukjak, hogy hallgatózom. A szívem azonban hevesebben kezd verni, és még az is csak most esik le, hogy már percek óta ugyanazt a poharat törölgetem. Mond főnök, biccent bó Logan felé. Logan lejjebb veszi a hangját, és egészen a fiú irányába fordul. Hegyeznem kell a fülem, hogy halljam, miről beszélnek. Lenne egy feladatom a számodra, suttogja Logan. Búszeme felcsillan. Hallgatlak, megteszek bármit. Tudod, te vagy az egyik legjobb emberem. Megbízom benned. Éppen ezért egy elég kényes ügyet bízok rád. Ha jól sejtem, a zsaruk most is megfigyelnek minket, talán még az FBI is. Összeugrik a gyomrom. Vajon tényleg tud valamit? Vagy csak találgat? A kezemben megáll a pohár, és bó is nagyot nyál. És én hogy jövök a képbe? kérdezi remegő hangon. Kaptam egy címet. Egy FBI ügynökét. El kellene intézni, hogy ne szaglázhasson többet a környékünkön. Kiejtem a poharat a kezemből, mire a hangos törömpölés betölti az egész teret. Logan és Bó is felém kapja a fejét. De én igyekszem úgy tenni, mintha semmit sem hallottam volna az egészből. A lában viszont kocsonyaként remeg. Alig bírok talpunk maradni. Remélem nem tűnt fel logennek a furcsa viselkedésem, mert azzal lebuknék. Mosolyt erőltetek az arcomra, mintha mi sem történt volna, és feléjük fordulok. Bocsi, vigyorgok rájuk. Logan kicsi gyanakodva mér végig, de végül visszafordul bó felé. Benne vagy? kérdezi. Letérdelek, hogy összeszedjem az üvegszilánkokat a földről, de inkább a pulthoz simulva hallgatózom tovább. Bó, mintha kisé zavarban lenne. Nem válaszol rögtön, elgondolkodik, ami érthető. Ha megöl egy szövetségi ügynököt, bizonyára ugrik a megállapodás. Viszont nem mondhat ellent Logennek, ha fenn akarja tartani a látszatot, hogy továbbra is hűséges hozzá. Pat helyzetbe került, ahol nincs jó válasz, és ahonnan nincs kiút. Egyetlen lehetősége van, ha összejátszik velünk. Ezt azonban nem mondhatom kihangosan. Erre neki kell rájönnie. Nagy levegőt vesz, majd halkan megszólal. Persze, a klubért bármit. A hangja nem árulkodik túlzott eltökéltségről, de Logan sem gondolhatja komolyan, hogy csak úgy eltesz lábalól egy ügynököt. A rendőröket, szövetségieket, még a legelvetemültebb kartelek vezetői sem piszkálják, mert tudják, hogy az FBI addig nem szállna róluk, amíg bizonyítékot nem találnak ellenük. Az ügynök rendesen keresztbe tehetett nekik, ha ennyire meg akarnak tőle szabadulni. Végig hallgatom, ahogy Logan elköszön és elsétál, csak utána egyenesedem ki. Bó még mindig a pultnál áll, a tekintete a messzeségbe réved. Borzasztó feladatot kapott, amiről tudja, hogy nem teljesítheti. Legszívesebben elmondanám neki, hogy nem kell aggódnia, megoldunk mindent, de ki sem nyithatom a számot. Fogalmam sincs, mikor indul, de addig nem mozdulhatok a helyemről, amíg le nem jár a műszakom. Csak remélni tudom, hogy akkor még nem lesz késő. Éjjel kettőkor olyan gyorsan szaladok fel a ház lépcsőjén, ahogy csak tudok. Minél előbb beszélnem kell a fiúkkal, mielőtt Bó valami hülyeséget csinál. Tudom, abban egyeztünk meg, hogy nem tartjuk a kapcsolatot addig, amíg le nem zárul Bó, ugye? De kénytelen vagyok szólni nekik, hogy mi van készülőben. Alaposan körbenézek, mielőtt kopognék az ajtajukon, nehogy ismét meglepjen valaki az éjszaka közepén. Néhány másodperc múlva már nyílik is az ajtó. Williams köszön rám, de a következő pillanatban már idegesen kémleli a folyosót. Megragadja a karomat és szinte beránt a lakásba. Arról volt szó, hogy nem jössz ide, förmed rám erélyesen. Nem tudtam, mihez kezdjek. Alig tudom összekaparni a gondolataimat, egyszerre akarok mindent kimondani. Logan megkérte bót, hogy öljön meg egy ügynököt. Hogy mi? ráncolja a homlokát Williams. Ma kérte meg rá. Hallottam, hogy azt mondja, megadja a címet, majd intézze el, hogy az FBI ügynök ne tudjon többé keresztbe tenni nekik. Olyan gyorsan hadarok, hogy még én is alig értem, amit mondok. Képtelen vagyok megállni akár egy pillanatra is, de Williams a szemembe néz, megragadja a vállamat és igyekszik lecsillapítani. Beka, figyelj rám! Hallottad az ügynök nevét vagy a címét? Nem, rázom a fejem. Csak a megbízást hallottam, de félek, hogy már késő. Williams a fejét csóválva vakarja meg a halántékát. Gond terhelten szuszog, amitől még idegesebb leszek. Fel kell hívnunk bót, tárja szét a karját. És ha lebukik? Nincs más lehetőségünk. Nem hagyhatjuk, hogy megöljön valakit közülünk. Leül a kanapéra és előkeresi az eldobható mobiliát. Én a hűtőhöz megyek és kiveszek belőle egy palackos vizet, mert úgy érzem mentem megfulladok. Szerintem már órák óta nem ettem, vagy ittam, annyira elterelték a gondolataimat az események. Félek, hogy talán nem reagálunk időben, és valakinek baja esik, én pedig megakadályozhattam volna. Leülök William-szel szemben, és nézem, ahogy tárcsáz. A többiek hol vannak? Érdeklődöm, bár valójában csak azt akarom tudni, hogy Oliver hol van. Hazamentek pihenni, én vagyok ma az ügyeletes. De ne aggódj, mindent megoldunk. Williams tényleg profinak tűnik, ezért remélem, hogy igazat mond, és tényleg sikerül elejét vennünk a tragédiának. – Halló, Bó? – szól bele a telefonba. A gyomrom ismét összeugrik. Feszültem figyelem, mi hangzik el, de csak Williams hangját hallom, Bóét nem. – Hallottam, hogy mi történt ma oda bent. – Az most nem lényeges. – El kell mondanod a címet, amit Logan megadott neked. Oda megyünk és elrendezzük a dolgot rendben? – nem esett senkinek baja, mert ha bárkit is bántasz, akkor azzal magadat és az alkudat is eláshatod. Ezek szerint még nem csinált semmit. Ez azért kicsit megnyugtató, bár félek, hogy nem képes uralni a döntéseit. Mondd el a címet, és találkozunk ott egy óra múlva. Williams végighallgatja bót, majd bólogat. Rendben. Ott leszek, indulok is. Bontja a vonalat, és rögtön a fegyveréért nyúl. Mi történt? kérdezem aggódva. Valóban kapott egy címet. Nem tudom, ki lakik ott, de oda megyek és kiderítem. Ha kell, megjátszuk a halálát, hogy bó bizonyíthasson. Elindul az ajtó felé, de most én kapom el a karját. Igazából fogalmam sincs, mit akarok kérdezni vagy mondani, de szerencsére ő hamarabb kinyitja a száját. Ne aggódj, Bekka! Már csak néhány nap és túl leszünk ezen is. Most menj, aludj egyet. Hidd el, a kezemben tartok mindent. Hiszek neki. Annyira magabiztosan mondja, hogy nincs is más lehetőségem, csak elfogadni, hogy minden rendben lesz. Ezért bicentek egyet, és engedem, hadd végezze a dolgát. Ahogy eltűnik a folyosón, én is a lakásomba megyek. Ruhástól dőlök az ágyamba, és bár iszonyatosan fáradt vagyok, a testem úgy lüktet, mintha soha többé nem akarna aludni. Még a pislogás is nehezen megy, lecsukni a szemem pedig végképp nem tudom. Csak azon jár az eszem, hogy mit csinálhat Bó, és hogyan oldják meg úgy ezt a problémát, hogy senkinek ne essen baja. Az FBI már évtizedek óta visz véghez kétes akciókat, ezért bizonyára vannak forgatókönyvek hasonló esetekre is. Azt sem tudom, kit féltek jobban. Bót, Williams-t, magamat vagy az egész ügyet. Nyilván annak örülnék a legjobban, ha mindenki épp bőrrel megúszná. Nemrég még azért idegeskedtem, hogy túl korán befejeződik a küldetésem. De most rádöbbentem, hogy sokkal bonyolultabb egy ilyen beépülés, mint gondoltam. Nem csak bonyolult, de borzasztó fárasztó is. Mintha két életet kellene fenntartanom, úgy, hogy az egyiké nem sosem beszélhet a másikról, a másik életében történtekről. Csak egy rossz elszólás, és nekem is, és az akciónak is lőttek. Kezdek belefáradni. A mai este volt az első, amikor úgy éreztem, szeretnék már túl lenni ezen. Még akkor is, ha nem én kapom az összes elismerést érte. Csak érjünk végre el odáig, hogy lecsukjuk az egész társaságot, és érjen végre véget ez a rémálom. Fogalmam sincs, mikor aludhattam el, de a fejfájásomból ítélve nem sikerült sokat pihennem. Úgy érzem magam, mint aki átbulizta az egész éjszakát, holott egy kortyot sem ittam. Gyorsan lezuhanyozom, háthasz segít magamhoz térni, és valamilyen emberi alakot varázsolni. Ellenőrzem a mobilomat, de senki nem keresett. Egyik telefonon sem. Aztán hirtelen megcsörren a saját mobilom. Oliver az. Szia, szólok beleizgatottan. Mi a helyzet? Hogy van, Williams? Mi történt az éjjel? Csak annyit írt, hogy minden rendben elintézte a dolgot. De most nem is ez a lényeg. Kiderítette, hogy ma este lesz az az átadó, amire készülnek. Hogy mi? Le kell ülnöm az ágyam szélére. Bó szerint ma este találkozik Logan az egyik jövendőbeli ügyfelével. Megadta a pontos helyet és időt, nekünk már csak oda kell mennünk. Ez óriási. Felpattanok és izgatottan fel a szobámban. Ilyen gyorsan? Ma este vége lesz, ismétli Oliver. A mai találkozó után végre magad mögött hagyhatod őket. El sem merem hinni. Hetek óta most tudok először igazán mély venni. Minden rendben lesz, már szervezem a csapatot, csak a legjobbakat visszük. Kicsit nehéz lesz, mert a sivatag közepén van a helyszín, de nem messze van egy régi katonai bázis, ahonnan lecsaphatunk rájuk. Már csak néhány órát kell kibírnod. A műszakod után szépen hazajössz, és nem mész vissza többet. Egy vékony könycsebb folyik végig az arcomon. A megkönnyebbüléstől az egész testemet átjárja a boldogság. Ma viszont nem csinálhatsz semmit másképp, mint szoktad. Bemész, melózol, hazamész, ennyi. Rendben, persze, bólogatok. Menni fog. Tudom, hogy menni fog. Bízom benned, ügyes leszel. Most mennem kell, mert nincs csak időnk felkészülni. Vigyázz magadra. Úgy lesz. Amikor leteszi a telefont, nagyot ugrom örömömben. Már az sem érdekel, ha semmilyen elismerést nem kapok az akcióért, csak ki akarok szabadulni ebből a helyzetből. Lassan indulnom kell dolgozni, de félek, hogy nem tudok majd koncentrálni. Legszívesebben én is csatlakoznék az akciócsoporthoz, de az túl veszélyes lenne, főleg, ha nem jelenek meg a munkában. Olivernek igaza van. Úgy kell tennem, mintha minden rendben lenne. Nem foghatnak gyanút. Amikor megérkezem a kocsmába, csendfogad. Kimegyek hátra, ahol a fiúk a padokon söröznek, néhányan pedig a motorjukat babrálják. Láthatóan jó a hangulat, ezért közelebb merészkedem hozzájuk. Sziasztok! Köszönök rájuk. Mi ez a nagy buli? Végignézek rajtuk, de egyikük sem akar megszólalni. Sőt, egészen elhalkulnak, amikor észrevesznek. Logan feláll a motorja mellől, és megtörli a kezét. Ma este nem kell itt lenned, mondja. Mert? Lepődöm meg. Összekevertem a beosztást, vagy... Nem. Jól láttad, ma munkanapod van, de máshol lesz rád szükségem. Rona homlokát ráncolva fordul Logan felé, amitől én is pánikba esem. Mi folyik itt? És mi folyik a háttérben? Ezt nem értem, rázom a fejem. Egyszerű. Logan közelebb lép hozzám. Van még egy kis időnk, úgyhogy addig töltsd fel a hűtőket, mert ma este ünnepelni fogunk. De előtte még eljössz velem valahova. Hova? Azt majd megtudod. Ezzel kikerül és elindul a ház felé, de Ron utána szól. És Bó? Logan lassan fordul meg, felemeli a fejét, és Ron szemébe néz, majd nyugodt hangon megszólal. Ő már ott lesz, mire mi megérkezünk. Nem magyarázza tovább, belép a házba. A többiek felé pillantok, de ők is tanácstalanul állnak a helyzet előtt. Vagy nem tudják, miről van szó, vagy inkább meg sem akarnak szólalni. Azonban, ahogy Ronard kifejezését elnézem, neki egyáltalán nem tetszenek a történtek, és ezt nem is akarja leplezni. Ma este lesz az a bizonyos találkozó. Előtte akar velem Logan elmenni valahova, vagy oda akar vinni? De mégis miért? Mi közön van nekem az üzleti ügyeikhez? Feszült a hangulat, ezért bemegyek a pulthoz, hogy tegyem, amit Logan mondott, de legbelül ezernyi kérdés, Mardus. Mit akarhat tőlem? Miért kellek én arra a találkozóra? Talán rájött, hogy kinek dolgozom, és most el akar tenni lábalól, Vagy Bó mégis elárulta, hogy megkereste az FBI, és végül összekötötték a szálakat? Képtelen vagyok koncentrálni a pakolásra, amikor érzem, hogy az életem egy hajszálon függ. El akartam hozni magammal a saját mobilomat is, de túl kockázatos lett volna. Így viszont semmi információm nincs arról, mi történik a másik oldalon. Remélem, hogy Oliver nem tántorodik el, ha engem is meglát. És azt még jobban remélem, hogy engem nem lőnek szítává a tűzharcban. A fejfájáson visszatér, de most még erősebben. Számolom a másodperceket, amíg Logan meg nem jelenik. Közben azon töröm a fejem, hogy talán ki kellene húznom magam a találkozó alól. Ez viszont túl kockázatos lenne, és Logan is elgondolkodnám, miért visszakozom. Ma este valami nagy dolog fog történni, érzem. De hogy ki tudok-e mászni belőle éve, az még a jövő kérdése. Nagyjából két órán keresztül pakolok, és kiszolgálom a fiúkat, akik végül bejebb húzottak az udvarról. A teremben is csendesebben beszélgetnek, jóval halkabban, mint szoktak. Ez a nyugodt légkör legalább egy kicsit könnyedebbé teszi a várakozást, de amikor kinyílik a hátsó ajtó, a gyomrom ismét összeugrik. Mia, indulunk, szól ki rajta Tomi. Ezek szerint ő is jön velünk. Legalább látok majd egy kedves arcot is, és talán még meg is véd, ha úgy alakul. Amikor kiérünk az udvarra, már esteledik. Logan, Tomi és Ron készülődnek a motorjaik mellett, de amikor meglátnak, felén fordulnak. Logan a kezemben nyom egy egyszerű feketes isakot. Ezt vet fel. Miért? kérdezek vissza. Mert anélkül nem ülhetsz fel a motorra. De én nem is tudok motort vezetni. Nem is kell, velem jössz. Ettől egy picit megnyugszom, ugyanakkor feszélyez, hogy Logan ennyire közel akar tudni magához. Bizonyára ellenőrizni akar, hiszen a legutóbbi beszélgetésünk végén kifejeztem, mennyire nem bízik meg bennem. Nem is értem, mit akarhat tőlem azon kívül, hogy a sivatagban elássa a holtestemet, ami soha nem fog előkerülni. Felveszem a sisakot, és a motor mellé lépek. Miután Logan felült rá, az oldalához mutat. Ott van a lábtartó. Máshol ne kalimpálj, mert balesetveszélyes. Értetted? Nem válaszolok, csak bólogatok. Átvetem a lábam a motoron, és felülök mögé. Furcsa érzés ilyen közel kerülni hozzá. Eddig minden alkalommal csak fenyegetőn jött a közelembe. Most azonban teljesen nyugodtnak tűnik. Megragadja a karomat, és a derek a köré fonja. Kapaszkodj! A bőr mellénye alatt is érzem a belőle áradó hőt. Fogalmam sincs, mit tegyek. Markoljak belé, vagy csak tegyem oda a kezem. Egy kicsit behajlítom a csuklómat, hogy könnyebben tudjak kapaszkodni, de amikor beindítja a motort, automatikusan belemélyeztem az ujjaim. A fejem a hátához simul. Érzem az illatát. Nem sok férfihoz kerültem ennyire közel. Most mégis olyan természetesnek hat. Jelenleg ő az ellenség. Mégsem érzem magam veszélyben, sőt. A kezével végig simít a karomon, mint a nyugtatni próbálna. Biztosan érzi rajtam, hogy félek. Mi megyünk elő Logennel, utánunk jön Róm és Tomi a sort. Érthető, ezt követeli meg a hierarchia. Amíg Ron a tanácsadó, az alelnök utáni egyik legfontosabb személy, addig Tomi a kapitány, aki alacsonyabb pozícióban van, tehát neki kell a sort zárnia. Amikor elindulunk, még a szememet sem merem kinyitni. Azt sem tudom, merre járhatunk, mert csak arra figyelek, nehogy lezuhanjak logem mögül. Úgy szeli az utat, mintha teljesen természetes lenne az a sebesség, amivel száguldunk, miközben én egyre erősebben kapaszkodom belé. Amikor végre kinyitom a szemem, már elhagytuk a várost. Nem ismerem fel, merre járunk, nem látok semmit, csak a végtelen sivatagot. Ahogy Oliver is mondta, itt lesz a találkozó. Ma végre véget vetünk ennek az őrületnek. Remélem, Oliver azért kiáll majd mellettem és tanúsítja, hogy én voltam a kulcsfigura az ügyben. Elvégre is én adtam a tippet Bóról, és nélküle ez az egész most nem jöhetne létre. Igaz, első kiküldetésre egy kicsit húzós volt rögtön beépülni egy bűnszervezetbe, de ezek kirívó esetek. A terepmunka az FBI-nál általában kimerül egyszerű nyomozásokban. Néha egy-egy autósüldözésben, rajtaütésben, de ennél veszélyesebb helyzetben nem kerülhetek. Csak a mai napot kell túlélnem. Este már újra szabad ember leszek, és a saját ágyamban alhatok. Lefordulunk egy elhagyatott útra. A portól alig látni, ha a sisak nem lenne a fejemen, a szemem már tele lenne vele. Még erősebben kapaszkodom logembe, mert az út egyre rázósabb. Még sosem ültem motoron, ezért teljesen idegen az érzés, ahogyan dübörög alattam. De kezdem megszokni. Most már nem félek annyira, mint az első néhány kanyarnál. Ám amikor meglátok a távolban két fekete terepjárót, a gyomrom ismét görcsbeugrik. Ők lesznek azok. Logen lassét, és amikor már egészen megközelítettük az autókat, megáll. Letámasztja a lábát, leveszi a sisakját, majd vár. Alig hallok valamit, de a hangja átszűrődik az üvegszálas anyagon. Most már elengedhetsz, morogja. Csak ekkor esik le, hogy még mindig a derekát szorongatom. Gyorsan elengedem, és kiegyenesedem. Én is leveszem a sisakot, amíg Logen leszáll a motorról. Utána nekem is segít. Először arra gondolok, micsoda úriember, aztán rájövök, hogy valószínűleg nem akarja végignézni a bénázásomat, ezért mindkettőnk helyzetét megkönnyíti. Amikor szemben találom vele magam, egy pillanatra mindketten megállunk. Olyan közel kerültem hozzá, hogy az arcunkat alig néhány centi választja el egymástól. Furcsa bizsergést érzek a bőrömön, de ezt betudom annak az adrenalinnak, ami a motorozás hatására zubog végig az ereimben. Logan azonban hosszasan néz a szemembe. Sokkal nyugodtabb, mint én vagyok, de amikor résnyire nyitja a száját, hirtelen megemelkedik a melkasa. Ők azok? kérdezi Ron, amikor Tomival mellénk sétálnak. Úgy rebbenünk szét, mintha valami rajta kaptak volna minket. Holott semmi sem történt köztünk. Én magam sem tudom mire vélni a viselkedésemet és a reakciómat. Igen, Bólint Logan Ron felé. Megbízhatsz bennük. Vegáztól jöttek el idáig, hogy beszéljünk. Logan elindul a két terepjáró felé. Kicsit habozom, hogy most mit tegyek, de amikor felém fordul és int a fejével már tudom, hogy azt várja én is kövessem. Még mindig nem értem, mit keresek én itt, de kezdem azt érezni, hogy neki mindenre megvan a terve. Semmit sem tesz ok nélkül. Az nem a déliek területe? kérdezi a közben Tomi. Már nem. A főnök lelépett Mexikóba, ezért szétszélettek. Ez a hír még csak most jut el idáig, de van egy emberem, aki előre szólt a lehetőségről. A piac nyitott, és mi lehetünk az elsők, akik lecsapnak rá. Amikor odaérünk a kocsikhoz, az egyik hajtaja kinyílik. Egy nagy darab katonakinézetű férfi száll ki belőle, akit még legalább négy hasonló fizikumú testőr követ. Az első férfi odalép a másik terepjárójához, és kinyitja a hátsó ajtaját. Legnagyobb megdöbbenésemre elsőként egy piros magas sarkút pillantok meg, majd egy tökéletes barnalábat. Nem sok bűnözővel találkoztam eddig személyesen, de valahogy nem így képzelem el őket. A nő, aki a kocsiban ült, piros ruhát visel, ami tökéletesen passzol kerek alakjára. Tipikusan latin megjelenésű, sötét bőrrel, hajjal és mélyreható zöld szemekkel. Szigorú kontya magasan pihen a napszemüvege mögött a fejetetején. Lassan lépked felénk. Az összes résztvevő figyelmét magára vonja, ezért észre sem veszem, hogy egy férfi is érkezett vele. Csak akkor látom meg, amikor mellé lép. Az ő megjelenése is hibátlan, azonban sokkal nyersebb, mint a nő. Őt már jobban el tudom képzelni egy kartelvezetőjeként. Örülök, hogy újra látlak, Logan, szólal meg a nő. Hát még én? Mosolyog vissza Logan, majd a férfi felé biccent. David? Eddig még sosem beszéltek előttem ennyire nyíltan arról, hogy mivel is foglalkoznak. Sőt, Logan mindig úgy viselkedett velem, mintha nem is akarna közelebb engedni a tűzhöz. Most mégis itt állok mellette, és végighallgatom, ahogyan megkötnek egy üzletet. A tárgya még nem hangzott el, de ha jól tudom, valamelyik típusú drogról van szó. Feltehetően kokainról. Erre felé az a legkelendőbb áru. – Rátérhetünk az üzletre? – mordul fel a férfi. – Nincs sok időnk, ma még több találkozónk is lesz. – Persze. Elenával már egyeztettünk a részletekről, és ő elfogadta a feltételeket. Volt időtök megtárgyalni? – Igen, átbeszéltük, de az árrésed nekünk sajnos nem fér bele – folytatja Elena. – Ha hajlandó volnál engedni egy keveset… – Megmondtam, hogy ragaszkodnom kell hozzá – szól közbe Logan. Nehéz időket élünk, és a környéken így is mi vagyunk a legolcsóbbak. Nektek szükségetek van valakire, aki akár már holnap tud szállítani, mi pedig bővíteni akarjuk a körünket. Ez a megállapodás mindkettőnknek előnyös lenne, ezt ti is tudjátok. Persze körbenézhettek másoknál is, kicsikarhattok belőlük némi kedvezményt, de akkor is azt az árat kapnátok, amit én most ajánlok. Elena a Davidre pillant. Nincs szükségük szavakra, pusztán a tekintetükkel kommunikálnak. Végül visszafordulnak felénk. Rendben, bólint David. Elfogadjuk az ajánlatot. Az első szállítmánynak azonban csak a 80 százalékát fizetjük ki. Kénytelenek leszünk bevezetni az új árut, és vannak, akik nehezen fogadják majd el. Őket csak egy kis mintával tudjuk majd meggyőzni. Logan nagyot sóhajt, majd elgondolkodik. Addig van időm körbenézni, de sehol nem látok katonai bázist. Oliverők biztosan messzebb álltak meg, és majd onnan jönnek. De így nehezebb lesz elkapni mindenkit, ha már messziről látszanak az FBI-os autók. Lassan ide kellene érniük, mert az az érzésem, hogy nem fog sokáig tartani ez a megbeszélés. Oké, okay, egyezik bele Logan, az első szállítmány nyolcvanas, utána teljes áru. Köszönjük, mosolyog rá Elena. Reméltem, hogy sikerül megegyeznünk. Lehajtja a napszemüvegét, és a mögötte álló testőre biccent, aki utat enged neki, és visszakíséri a kocsihoz. David közelebb lép Loganhez, és lehalkítja a hangját. Nem akarok kellemetlenséget. nyersen. Ha csak egyszer félresiklik valami, ennek az egyességnek lőttek. Megértetted? Nem lesz gond. Válaszolja Logan higgattan. Évek óta én viszem az üzletet, és még csak csúszás sem volt a szállításban. Maradjon is így. Ezzel ő is felveszi a napszemüvegét, és visszasétál a terepjáróhoz. A szívem egyre hevesebben ver. Nem mehetnek el. Arról volt szó, hogy Oliverék őket is el akarják kapni. De ha most itt hagynak minket, maximum Logent, Tomit és Ront tudják elvinni. Nem ez volt a terv. A horizonton semmit sem látni. Még a távolban sem. Csak figyelem, ahogy elhajt a két fekete terepjáró, és velük együtt a lehetőség is. Mi történhetett? Hol késlekednek már? És hol van bó? Zavartan fordulok Logan után, aki már a motorja felé sétál. Kapkodnom kell a lábam, hogy utolérjem őket. Ez meg mégis mi volt? kérdezem idegesen. Igyekszem húzni az időt, hát ha csak nehezebben tudtak elindulni az egységek. Muszáj őket itt megvárnunk, nem mehetünk el addig, amíg Oliver és a csapat nem érkeznek meg. Az első üzletkötésed vágja rá Logan nyugodtan. De ha minden jól megy, nem az utolsó. Logan elmagyaráznád, hogy ő mit keres itt? Ront is legalább annyira felkavarja, hogy itt lát, mint amennyire én össze vagyok zavarodva. Megállunk a motorok mellett, és Logan hármunk felé fordul. Bó kiesett a csapatból, közli higgattan. Az ő hűvössége ellenére bennem lángolnak az érzelmek. Nehezen veszem a levegőt, de a többiek is értetlenül állnak a kijelentés előtt. Mi történt? kérdezi Tomi. Elég annyit tudnotok, hogy egy ideje már nem volt csapatjátékos. Ezért ki kellett őt zárnom. Végleg. A térdem megremeg egy pillanatra. Bár nem mondta ki, tudom, mit ért az alatt, hogy végleg. De ez hogy lehet? Williams oda ment segíteni neki. Elárulta a találkozó helyét és idejét. Hogy bukhatott le? És hol vannak Oliverék? Tom és Ron egészen nyugodtan könyvelik el magukban a történteket, mintha egy tag kiiktatása mindennapos lenne. Van valami te endőm? kérdezi Ron. Mindent elintéztem Billivel, de a szemünket a szövetségieken kell tartanunk. Óvatosabbnak kell lennünk, mint eddig valaha. Közel kerültek hozzánk, és nem tudhatjuk, kit környékeztek még meg. Ron hirtelen rám pillant, amitől minden izmom megfeszül. Én leszek a következő? Lebuktam előttük én is, és most engem is eltesznek lábalóla, hogyan ahogyan bót? Velem mi lesz? Bök felém az állával. Logan is felém fordul, alaposan végigmér. Mi az új futárunk? Közli. Átveszi bó helyét. A szívem kihagy egy ütemet. Én? Mint futár? Mint tag! De hiszen a mai nappal ki kellene szállnom ebből. A bilincsnek már rég kattannia kellett volna a csuklójukon, ehelyett engem is be akarnak szervezni. Szóhoz sem jutok, csak kapkodom a tekintetem hármújuk között. Én én nem hiszem, hogy dadogom. Amikor elmentél azért a csomagért, meglepődtek, hogy egy nőt küldtem. Rád nem igazán gyanakodna senki, akár több kiló kokainnal is sétágathatnál az utcán. Nem vagy feltűnő, nem nézel ki bandatagnak. Nagy valószínűséggel rólad még nem is tudnak a zsaruk. Hirtelen azt sem tudom, hogyan reagáljak. Idegesen futtatom végig a szemem a sivatagon, de sehol nem látok senkit. Nem fognak jönni. Nem a valós helyszínt és időt kapták meg. Talán Logan már korábban rájött bó árulására, és eleve rossz helyszínt osztott meg vele. De vajon Logan honnan tud arról, hogy Bó alkut kötött az FBI-jal? Ki kell beszélnem magam ebből a helyzetből? Nem keveredhetek bele még jobban, főleg nem így. Én nem követhetek el semmilyen törvénysértést, hiszen a szabályok rám is ugyanúgy vonatkoznak. Nem hiszem, hogy én vagyok a legjobb személy erre. Próbálom lebeszélni Logant magamról, de ő hajthatatlan. Eddig azt mondtad, hogy bármilyen feladatot elvállalsz, most pedig hirtelen ki akarsz bújni a lóla? Nem, rázza a fejét. Most már nincs visszaút. A csapattagja vagy, akár tetszik, akár nem. És ugyanúgy felelősségre vonunk, ha nem teszed a dolgod, ahogyan a többieket. Ezzel búra céloz. Képes lenne eltenni lábalól. Hideg Hidegvérrel fejbe lőne, ha visszakoznék? Nem lennék meglepve. Ez a klub a családja az élete, és ahogy mondta, bármit megtenne a sajátjaiért. Nincs más választásom. Amíg Tomi izgatottan szinte mosolyogva bólogat, hogy fogadjam el az ajánlatot és örüljek neki, addig Ron még sötétebb pillantást vett rám, mint eddig valaha, ha ez egyáltalán lehetséges. Oké, okay. egyezem bele. Benne vagyok. Logan elégedettem bólint, majd a motorjára mutat, hogy üljünk fel. Tomi bíztatóan hátba vereget, Rond pedig csak a saját motorjához sétál. Azzal nyugtatom magam, hogy úgy is kitalálok valamit. Most csak időt nyertem ahhoz, hogy beszélhessek Oliverrel, és találjunk közösen egy megoldást, ami mindenkinek kedvező. Egyértelmű, hogy nem tehetem meg, amire kérnek. De hogyan húzzam ki magam a feladat alól úgy, hogy közben nem lepleződöm le?